akik aznap álló strázsákként szolgálták urkat. Nincs rajta harapásnyom. nyom, mondta fátyolos hangon a herceg. Magától alakult át. Megmérgezték, szorult ökölbe palkó keze. Az a hájas szörnyetek biztos belekevert valamit a barába,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 Hát persze, hogy nem. De ugyanígy nem látta a rengeteg lazaristát, akik mindenütt jelen voltak körülöttük. És nem látta az ezernél is több élő halottat, akik mind a vár épületeibe zárva várták, hogy végre táplálkozhassanak. Ki kell törnünk innen, szögezte le István Aylceg. Innen, uram, nyögött fel Tócsóimosi.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 Már a belső falszakasz kapujánál jártak, és a Joharniták éke megállíthatatlanul tört előre a nagy udvar felé, amikor balról egy láncsahegyén villant meg a holdfénye. A fehér köpönyeges ember, mintha semmiből termett volna ott. Oldalba döfte az egyik Visegrádi katonát, köpőig merítve lánczsáját a férfi hón alatt. Palkó kilépett.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 És amikor megtudta, hogy az özvegy királyné került a karmai közé, egy különösen kegyetlen rítus során előbb megkoronázta, majd a holta királynőjévé avatta. Amíg pedig a király tagjai a lángoló keresztövében előadott szózatát hallgatták, elvakult követői,